Aurreratu elkartea helbarritasun fiziko edo tazikikoren bat duten aurreta gazten kurazo talde bat da. Bidazo aldean lan egiten du, irunen, ondarribian eta hendaian bereziki. Elkarte honetan garapen nola arazoak dituzten aurrak biltzen dira. Eldutasun atzerapena, autismoa, daun sindromea, garun paralisia, isa sindromea uskorra eta hiperaktibotasuna, Beste gaixotasun batzuen artean Mari Luzia aurreratu elkarteko kidea da. Elkarte honen sortzaileetariko bat urtero aurreratu eguna, hau da elkartearen eguna, antolatzen duten. Aurtengo aurreratu eguna Endaian ospatu da eta Marirekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bai, bueno, nahiko Ondo Endaian egoteko, primeran, nikuste du beste urtean baino jende gehiodo dauka orain lehenengorduetan. Bai. bai. Ikusi ditugu udaletzetako ordezkariak, baina baitaren gaurko egunean, ba, lagun berriak e, iritsi dira motor zalen e, elkarte el bat hemen daukago eta gainera ikusten ditugu motorpila ekarri dituztela, eh? Bai, da motore elkarte bat endaiakoa eta bueno, naizuten gurekin egon Egun honetan, eta, bueno, parte hartu, eta gero gurdian emango dute eman paseatxo bat, e, ume, bai, umetxoak. Uh -huh. eh? Eta, bueno, e, gogoratuko dugu, zer izango dugun egun honetan, ikusten ditugu gaztelu, puzgarriak, payasoak, taierrak, piskatenetik. Bai, es que, bueno, nahi dugu hori familia osoa dibertean garria izateko orduan horregatine dugu oh. ose, gauzak desberdinan. Gero, bai dauk, eh, Arratxaldean egingo dugu, pos konkurso berri bat, oh. da, hauzte pues, loke zepa edo, da, bueno, daukagu eh, mozorratxeko gauzak eta, yeah. bueno, Bai. Laguntza berezia behar dituzten aur, hauek jendartearen sentsibilizazioa eta laguntza behar dut <coughs> jendartearen sentsibilizazioa eta laguntza behar izateaz gain erakunde publikoen inplikazio zuzena beharrezkoa dute. Aurtengo aurreratu egunean Ondarribia, Irun eta Endaiako herriko etxe eta ordezkariekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bueno, alde bat eite daukagu jamatzitza la berri, endaieko zapesa, Fernando Martín hirungo autetxia, eta... Txomi zagartatu. Txomi zagartazu, ondarribiko, ondarribiko autetxi, berria, eh? Biak. Hori da. Bueno, egunon, iruei, eta horretu elkarteko egunean, egun honetan elkartu gara, ba, zuentzako bat ez da berria, beste urte bat bertan izat zarete, e, pixka bandola ikusten duzute egun hauet. Nik eh, eran dut amezala, egun eh, horiek berdira egin, zenta behar dugu eta azkenian ulertu gauzak hongi berdiela egin aur, aur, aur, aur jentzat. Badela lan handi bat egiteko eta eh, naski beharko dugula elkartu eh, zumeiturtez horren eta pixkatan tolatzeko. E, aurrega pausua ematen dira. E, bera jaibaitare, bueno, bide horretatik jarraitzeko eskairak egite dituzte udaletxehi. E, erakunde publikoen aldetik, e, kasu honetan, irungo udaletxaren aldetik, zenuako harreman duzute aurreratu elkartearekin? Bari, badago harreman ez eh? eta, bueno, engainera oso posi gaude, eh? gaur elkartasuna eh, eta sol, bueno, solidaritatea no? eh, mantentzeko, eta batez ere Agustatzen zait kemena hundia no? daukatela eh? jende, jende hori. Bueno, eta etorkesunari begira, hemen esan dezakegu mugas genindiko partzorgoa hor dezkatua dagoela, eh, iruerriak, iru eh, bueno, ondarri hondarribianen kasuan eh, pixka bat nola ikusten duzute eh, adimen eh, burritasuna, laguntza berezia behar duten eh, ume hauen eh, elkartea, ezakite mugas genindiko laguntza hori Eh, bueno, ba bermatzeko eh ikusten dituzue. Nik esango dut zentsorretan berriena izateagatik noski eh adierazegut nik hurbiltasun handiena sentitu du dela bereziki hasierako jaietan eta bueno, guraso agertu izan dizenelako eta ikusten dut eta eta postik ikusten dut nire e, kasunetan honetan kide den beste sinegotzia arduradunak aspaldetik duen harreman e, horrek ekartzen dula ekartzen dula gure aldetik gure aldetik oraintza aipatu den bezalako elkartasun hori nik uste dut horretan sagondengo dugula eta eta eta hiru Eh, iru dalen aldetik, iru errekuetxen aldetik, eta partzorgoan aldetik, horrelako ekimen, erritarrek antolatotako ekimen hoiei, aurrera egiten lagundu ingo diegulan, badakita horretan endaian gaudela eta datorren ortean ondari izango gara eta gero idunen noski, hori oso oso begin biztakoa eta bai bai. Aurtengo aurreatu eguna arrakastatsua izan da eta aurreratu elkarteko lagunek datorren urteko edizioaren prestaketan leisterasiko direla azaldu dikute. Hurengo urtekoa ondarribian izango da.